Tjena på den. Hoppas att allt är bra med er. Idag är det en stor spelare med faktiskt jamaikanska influenser som är förmål för vem där. Men den byn där jag växte upp, den var ju allt annat än stor. 245 personer bor där, så man kan ju säga att jag blir hyfsat igenkänd på gatorna. Annat var det i Charlton Athletic, där jag var mellan 2002 och 2003- men å andra sidan gjorde jag bara tre matcher där så man kan inte klandra invånarna där att de inte kände igen mig. Visste ni förresten att Charlton ligger i London i området Greenwich? Och Greenwich, det är ju den platsen där tiden utgår ifrån. Där har ju faktiskt till och med jag varit. Och kollat, och även er egen Dennis Lien har varit där. Men i Charlton så var min karriär nästan slut. Men trots det så vann jag mästerskapet i min nästa klubb. Jag har en landslagskarriär att se tillbaka på. Men häpnadsväckande så gjorde jag 30 kamper med noll mål. Ja, där stannar vi med stora då. Ja. Det är svår, den här 10 poäng. Det är riktigt svår. Jag fick inte mycket. Att han hade varit i Greenwich liksom. Ja. Men ni kanske ni om det var några grejer här så får ni väl plocka med det till framtida. Mm. Vi kör på ta pengarna. Min karriär har haft sina upp- och nedgångar, men jag har alltid kämpat på. Innan jag kom till England så var jag i Italien och Serie A. Och där fick jag spela med profiler som Edgar Davids, Duggari, Desai och Lentini först. Men det ville sig inte helt och jag fick sitta mycket på bänken. Så istället bytte jag. Näst till nästkommande lag och där fick jag lagkamrater som Aspria, Crespo, Turam och Canavar. Det är vad ni får på åtta. Och för fan, där nu är man Jamaica. Jamaica. Ja, jamaikanska influenser. Influenser är precis Fuh. Känns det som att ni vill att vi ska gå vidare? Fan, jag kan inte placera honom i Charlton bara. Då kör vi vidare. För sex poäng. Karriären är numera över såklart och jag har blivit 40 plus, precis som sportchefen. Och, och Jörgen, du borde väl för att lägga dina skor på hyllan också, va? Precis som jag har gjort. Har du gjort det? Nu är jag, äh, jag en annan person. <laughs> förlåt, jag var inte snabbt. Jag lämnade Italien och jag får över till de brittiska öarna. Där väntade Erik Nevland och Henning Berg och vi blev lagkamrater i staden- som är känd för speciellt bomullstyg och bär även namnet för detta tyg. Efter min karriär så har jag testat på livet som coach. Det blev två klubbar mellan 2007 och 2010 men numera har jag lagt det åt sidan. Min karriär innehåller en hel del lagtitlar, hela 11 stycken faktiskt- Sen om jag fick en medalj efter alla de här titlarna är ganska tveksamt för det krävs ju en del för att få just den här medaljen. Fy fan vad krångligt Alltså man har ju lagen Det här är, är så jävla sjukt tråkigt För det kommer ju vara någon som ja, det är ju jävla känd, alltså. ja, men han, är, <laughs> han vill ju inte att vi ska få poäng jag kommer, det, här jag så här det är, är klart att han inte vill att vi ska få poäng <laughs> <laughs> ja, han jag, tror ska du, lura. jag trodde faktiskt att ni ska ha tagit han för länge sedan Men, ja. men det, är ju, det, det är ju som du säger Andy Det är ju han Han lurar ju oss så jävla ja. mycket Med det jävla tjalta För fyra poäng eller? Någon går på engels. Det är du som brukar ta fyran. Där kör vi. Skadedrabbad som jag var under stor del av min karriär fick jag lämna Manchester, som såklart Tyget hette. Och jag bytte till arenan Goodison Park 2001. Det blev 15 matcher och ett mål. Som den offensiva mittfältare jag var så var det kanske konstigt att det inte blev fler mål. Men jag får minnas alla assist och den fart och flärd jag hade istället. Ja, jag hade inte förväntat mig de här tre fågelholkarna här nu alltså. Gud är som ja, alltså. folk Men alltså, är det, han luras det är så med jävla länge sedan alltså. Så jävla länge sedan är det inte Det är 13 år Crespo, grabbarna. år grabbarna <laughs> Ja, det här tror jag inte Nej, äh, vad fan, jag chansar, jag är en idiot, men jag chansar mm. Ja, ja Vad kan jag göra? Jag måste tänka nu är jag Han Du är redan jag har ja, ja, redan sagt Har du skrivit? Ja, jag... För två poäng då Med jamaikanska rastafläter Återvände jag till Sverige 2003 Men inte till Tavelsjö utan till... Herregud Ja det är inte sant Men inte till Tavelsjö Utan till Djurgårdens IF Vi vann ligan flera år mm. Men mitt skadehälvete vill aldrig ta slut Det blev nio matcher på tre år men ändå en fantastisk karriär att se tillbaka på med tre titlar i Premier League, en i Champions League, genombrottet i IFK Göteborg och min framfart i Parma. Det kunde ha blivit ännu bättre, men det är ändå... En karriär som har satt avtryck hos många svenskar Som uppskattade min spelstil och inställning Lite grann som fotbollens Peter Forsberg Vem är vi på fyra poäng? Jesper Blomqvist Ja, det stämmer mm. Så, Och den jamaikanska inslaget var hans fläte alltså. ja, Det var det som ställde till hela skiten ja, Han börjar alltid på det där alltså. jag, måste jag hade, läsa jag hade honom. Martin Pringle på ja, de hade, ja. ju, Det hade jag, jag fick upp på Charlton, <laughs> Charlton där, Precis jag fan Aha, på på det. Han gick till Charlton efter Everton och gjorde tre matcher och sen så Det kom fan inte jag, ihåg. Inte jag Han spelade Milan och Parma ja. vad ja. E e ja. precis, precis han gick till Milan först ja Uh, och där fick han spela med Davids Dugarri, De Sagi och Lantini. Ni fick ingen av de allra största, men ändå De uh, Och sen så spride jag komma ihåg från Parma med, ja, med sin morgjest. Ja, han har varit där länge också. Ja. Och, jag tänkte för ond, men han. Ja, men men klubba, fri, de hade med tränarm och kanavar. Klubbarna och var man med på, men jag fick aldrig något. Liksom, namn, man inte alltså. att man inte direkt. Men uh, Erik Nevland, Henningberg och mm. Bomhusstyget, ni fattar inte att han hade tagit sig till Manchester, nej? Är med att Henning Berg? Jo, jag, så Manchester I, är I, Henning Berg såklart. Ja, Men eh, det hjälpte inte för mig. Nej. den här den, den jag det var, var inne. från Milan Parma till Manchester United I, och man tar den inte. Jag var inne på Jamaica nånting Jamaica hela tiden. <laughs> ja, då det jag tänker så här huvudstad vad det, den heter King, King Kingston. Kingston. <laughs> tänkte så Kingston eller kanske han heter Bob Marley eller något. Vad <laughs> <Ja>, precis? <laughs> <laughs> så var det en jävla rastaflät. <laughs> ja vad fan vad det är alltså. Ja. Det är viktigt då. Första ska man bara lura bort. Ja. Alltså, man ska egentligen släppa den. Var det bara då försöka... du var inne med rösten? Var inte du Dennis som hade restat Jo, jag då? hade det under en mm. mm. Men du, du avslutar med att han var fotbollens Peter Forsberg. Vad är det för liknelse? Men jag tycker det, lite grann. Jag skulle kunna säga att han är det. Han, han har också väldigt hård spelstil men teknisk och hård, hård spelstil. Jo, men slet hårt. Han sprang ju med upp, med, ja. med armarna över. han gick till en enda närkast. Till och med när han skulle göra det målet och målet sen kom ut så sprang han ju förbi honom. För han vågade inte springa <laughs> Liten, in Nej, han spelade visst ganska Lite kuriosa om honom där var att de hade en spänstest i United och han vann ju det. Han var den som hoppade högst av alla. Alltså om man ser till hur... Du vet man gör det med att hoppa med raka ben. Ja. Och så ser man hur mycket luft man har under. Jag har aldrig riktigt förstått det. Vad, vad, det vad får man ut av det? Ser hur spänstig man är. Men varför kan man inte bara hoppa? Så... Ett vanligt hopp. Ja, men så då varför blir måste ha teknik. raka ben? Det beror på hur lång du är. Om du är tre meter lång och han är en och en halv. Då är det ju självklart att du som är tre meter hoppar högre. Ja, men det måste ju ha att göra med om du hoppar helt det raka måste ben också. Mäta... Det måste ju vara ännu under. mer om du är... <laughs> Fattar. Och Fattar du inte? Nej. Det är bara höjden ja. Ja. Ja, Vad har det med att göra om man är längre? Då? Kan någon där ute som är tränare förklara De här träningsknepen ja. mm. Nej, men herregud alltså, Men du är en fyra i alla fall Fyra, där satt han